Загиблі під ударами природних стихій. Везувій прокинувся в поганому настрої. Свідчення про несподіване виверження вулкана Везувій в Італії, що дійшли до нас, підтверджують те, що поняття «згаслий вулкан» може бути оманливим. Ця конусоподібна гора, що здіймалася на східному узбережжі Неаполітанської затоки, не виявляла активності впродовж кількох тисячоліть. Першим провісником трагедії був землетрус 1963 року. Він перетворив місцевість довкола вулкана на пустелю і зруйнував частину Помпеїв. Невдовзі місто знову відбудували, але його чекала ще жахливіша катастрофа. У 1979 році відбулося виверження вулкана. Місто Помпеї розташоване з підвітряного боку вулкана. Було дуже швидко засипане попелом На той час, коли страшенно налякані жителі Усвідомили всю серйозність свого становища Вулиці вже були поховані під його товстим шаром А попіл усе падав і падав Усе це відбувалося в непроглядній темряві Тому що сонячне світло не пробивалося через попільну хмару Населення охопила паніка Ошалілі від страху люди бігли спотикалися і падали, гинучи прямо на вулицях. Дехто вирішив залишитися в будинках, де попелу не було, але кімнати швидко заповнювалися отруйними парами, і сотні людей загинули від ядухи. Багато людей зникли під руїнами будинків, які обвалювалися під вагою, здавалося б, надлегкого попелу. Виверження Везувію знищило місто. Помпеї зникли під шаром попелу завтовшки до трьох метрів. Під його руїнами залишився лежати кожний десятий житель із 20-тисячного населення міста. Чи знаєте ви, що місто Геркуланом, розташоване з іншого боку Везувію, не було засипане попелом, але так само було приречене і зникло з лиця землі? Потоки дощу, що полилися із сосноподібної хмари, перетворили попіл на рідку багнюку. Її потоки стрімко понеслися вниз по схилах і затопили геркуланом. Глибина деяких із цих потоків сягала 15 метрів. На щастя, на той час більша частина населення встигла покинути місто. Біди столиці піратів Сипучі піски або плебуни Являють собою суміш піску з водою, що здатна поглинути цілі міські квартали. Найбільш трагічний випадок стався в 1692 році біля південно-східного берега острова Ямайка. У XVII столітті на цьому сипучому ґрунті був зведений порт-роял, що став центром піратів Карибського моря. Спокійного літнього дня, 7 червня, стався надзвичайно сильний землетрус. За лічені хвилини вся берегова частина Порт-Рояла опинилася під водою. І лише після того, як минуло три століття, фахівцям удалося встановити, що Порт-Роял не зник у морі. Його поглинули багатометрові піщані нашарування, на яких він був збудований. Катастрофа сталася внаслідок того, що потужні поштовхи землетрусу спровокували виникнення сильних коливань піщинок. Зчеплення між ними зменшилося, пісок втратив свою щільну структуру і почав пливти. У результаті портроял у буквальному сенсі втратив ґрунт під собою і почав провалюватися. Після закінчення землетрусу, що тривав усього 6 хвилин, пісок втратив свою підступну властивість, берег знову затвердів, наче нічого й не було. Але найдивнішим є те, що на цьому нещастя Порт-Рояла не закінчилося. У 1703 році тут сталася сильна пожежа. Потім місто пережило кілька потужних ураганів і ще одну пожежу. Зрештою, нечисленне населення, що залишилося в піратській столиці, переселилося з неї. Сьогодні залишки міських будівель розміщуються на глибині 15 метрів. Для того, щоб їх можна було побачити, планують організовувати екскурсії на човнах із прозорим дном. Чи знаєте ви, що у 1953 році була організована експедиція на чолі з Лінком для підйому затонулих скарбів Портрояла? рояла Дослідникам удалося підняти сотні коштовних предметів, що дають уявлення про життя в місті та про його час, а також скласти найбільш точно з наявних карт Піратської столиці до землетрусу. Підступність гірських схилів Незрідка гори ці величні й мовчазні витвори природи приховують велику небезпеку для людини. Так, для гірських схилів характерні суви. Вони являють собою пухку масу, яка складається з розріджених гірських порід, наприклад, глини каменів та уламків що поступово або стрибкоподібно сповзають по похилій поверхні. Стартувати зсув може під час землетрусу. Через поштовхи спричинені потужними струсами земних надр. Зсувна маса відривається від основного масиву і починає рухатися. Іноді це призводить до справжньої катастрофи. Так, у травні 1970 року у результаті землетрусу силою 7,7 бала. З гори у Аскаран, в Перу, зійшла маса гірських порід і льоду. Пролетівши близько кілометра, вона роздробилася. Лід частково розтанув і змішався з мільйонами тонн зруйнованої породи. Утворився гігантський суб. Із надзвичайно великою швидкістю, що доходила до 300 кілометрів на годину, він помчав униз, змітаючи все на своєму шляху. Один із язиків Сугу перевалив через пасмо за вишки близько 150 метрів і рушив на місто Юнгай. Місцеві жителі побігли, намагаючись дістатися якогось підвищення. Найближчим до центру міста високим місцем виявився пагорб. Через дві хвилини місово досягло Юнгая. Воно нагадувало прибійну хвилю, передня стіна якої із й уламків була вищою майже від усіх навколишніх будинків. Коли в місто Юнгай прибули рятівники, один із них, облетівши місце катастрофи на вертольоті, сказав «Я вже бачив таке у Хіросімі». Значно більше поталанило італійському містечку Крако. Його звели на одному з пагорбів у далекому 1060 році. Як і належить середньовічному місту, воно відігравало роль військової фортеці. Але спустошила його не ворожа армія, а сили природи землетруси та суви. Кілька разів вони атакували гірське поселення, та його жителі непохитно переносили всі напасті. Ситуація змінилася тільки в першій половині ХХ століття, коли частина городян у пошуках кращої долі перебралася до США. Жителі, що залишилися, якийсь час боролися з природними стихіями, але в 1963 році їх переселили в інший. Більш благополучний район Кінець алмазного раю Алмаз складається з добре всім відомого хімічного елемента – вуглецю З нього ж таки складається і графіт Виходить, що алмаз і графіт – близькі родичі Але якщо власником графіту можна стати, купивши звичайний, простий олівець То стати власником алмаза не так легко він дуже дорогий. Це пов'язано з низкою причин, найважливішими з яких є надзвичайна твердість мінералу і можливість отримання з нього діамантів. Унікальному коштовному каменю присвячено безліч книг, починаючи від багатотомних середньовічних трактатів і закінчуючи сучасними багато ілюстрованими виданнями. Усі погоджуються з тим, що пошук алмазів можна порівняти з азартною грою. Ризикуєш багато чим і ніколи не знаєш, як закінчиться чергова партія. При цьому, зігравши її, важко відмовитися від наступної. Затягує. Прикладом однієї з діамантових містин може служити пустеля Наміб. Вона тягнеться вузькою 100-кілометровою смугою вздовж Атлантичного океану – територія сучасної Намібії. У середні віки сюди на вітрильниках вирушало безліч авантюристів. Одних чекала удача, других – розчарування, третіх – щось страшніше. Справа в тому, що на узбережжі утворюються густі тумани. Разом із сильними вітрами і потужними прибійними хвилями вони стали причиною численних корабельних аварій. Про це свідчать не тільки уламки морських кораблів, а й вибілені сонцем, морською водою і часом кістки. Не дивно що один із прибережних районів отримав неофіційну назву – берег скелетів. Із часом пошуками діамантів зайнялися німці, які колонізували прибережну зону сучасної Намібії. Вони підійшли до справи у властивій її манері – виважено, акуратно і ґрунтовно. У 1908 році посеред пустелі почало рости ціле місто – Колманскоп. Упродовж 40 років воно розвивалося і процвітало, здобувши славу місця, де можна було збагатитися, коперсаючись у піску. Незабаром у пустелі з'явилися не тільки зручні будинки, але й казино, танцювальна зала і театр. Удалося обзавестися навіть першими на Чорному континенті трамваями. Необізнаній людині таке місто посеред безводної пустелі могло здатися маревом. Однак дарунки природи небізмірні, а от її стихії незмінні і необлаганні. З плином часу алмазів ставало дедалі менше. Разом з ними почали зникати гроші і найбільш заповзятливі городяни. Не витримавши протиборства з піщаними бурями і нестачею води, місто здалося на милість наступаючій пустелі. Чи знаєте ви що упродовж кількох десятиліть у колись розкішних будинках Колманскопа гуляв вітер. Але в 1980 році невелика алмазна компанія провела часткову реставрацію і урочисто відкрила музей. Завдяки туристам місто Примара має доволі пристойний вигляд. Але щоб потрапити сюди, слід отримати спеціальний дозвіл. Земля тікає з-під ніг На північному заході Італії, у Лігурії, є маленьке містечко з довгою драматичною історією. Йдеться про балестрино. Більшість фахівців вважають, що історія балестрино сягає часів Римської імперії. До завоювання цієї місцевості римлянами її населяли войовничі племена лігурів, що знаходили притулок у печерах під скелями, для захисту від їхніх нападів на пагорбі що зіймається над місцевістю, римляни збудували укріплену вежу. Відомо також, що приблизно в XI столітті територією володіло Бенедиктинське аббатство. Після того, як ченці покинули цю місцевість, землі перейшли у володіння п'ємонських графів Бава. Родина відомих аристократів звела тут замок, який перебував під охороною загону французьких арбалетників – Балестрієрі. Іноземні балестриєри і дали назву містечку. Центром його верхньої частини став замок, а нижня формувалася навколо церкви Святого Андрія. Перші документальні відомості про балестрино датуються 1860 роком. У цей час населення міста становило близько 850 осіб. В основному вони займалися землеробством, вирощуванням оливок, і існували завдяки торгівлі маслинами й оливковою олією. Вічно-зелені оливкові гаї і затишні середньовічні вулички стали своєрідним символом містечка. Наприкінці XIX століття північно-західне узбережжя Італії пережило цілу серію землетрусів. Найсильніший із них, що стався в 1887 році, зруйнував деякі поселення в прилеглих районах. Документи – що свідчать про зруйнування балестрино, відсутні. Але є свідчення про проведення значних ремонтних робіт і зменшення кількості жителів. Надалі район пережив нові струси земної тверді, які могли спровокувати суви. Через постійну загрозу обвалення будинків, жителі почали поступово залишати рідне містечко. Останні кілька сотень городян перебралися в більш безпечні місця в 1953 році. Сьогодні вхід у зруйновану частину балестрину заборонений. Про небезпеку обвалення попереджає спеціальний навісний щит. Але можна побачити, як буйна зелень обплела будинки, близькі провулки, напівзруйновані стіни й арки. Від цього місто Примара стало ще більш загадковим. Особливо вражає замок, що височить на пагорбі. Чи знаєте ви... Щобільша частина будиночків Балестрино не позабивані, тому деякі відчайдушні туристи можуть зайти до середини. Тут можна побачити архітектуру колоритних будинків, подекуди залишилися меблі і побутові речі. Виникає відчуття подорожі на машині часу в епоху початку 60-х. У полоні солоних вод Аргентина – одна з найбільших країн Латинської Америки. У її південній частині, на правому березі річки Парани, розташована родюча пампа. Цей район нагадує український степ з його ланами і тваринницькими фермами. Пампу роблять відомою не тільки поля, але й кілька курортів, що виникли поблизу озер і славляться своїми чудодійними властивостями. Так, на початку минулого століття – Поширилася слава про озеро Епекуен, солона вода і грязі якого використовувалися для лікування. У 1920-х роках на його узбережжі виникла вілла Епекуена. Спочатку це було заштатне містечко, населення якого не перевищувало кількох сотень осіб. Перетворення вілла Епекуена на важливий туристичний центр сприяло будівництво залізниці. Завдяки їй у курортному містечку з'явилася станція, і туди рушили аргентинці з різних кінців країни. Незабаром тут виникли не тільки житлові будинки, але й усе, що необхідно для обслуговування туристів, включаючи торгові центри, готелі і лікарні. До 1970-х років населення зросло до 5 тисяч осіб, а під час курортного сезону воно різко збільшувалося за рахунок відпочивальників. Здавалося, доля прихильна до вілла Епекуена і нічого не завадить її процвітанню. Однак природа вирішила інакше. Зросла кількість опадів, що випадають на височини, розташовані довкола міста, і в Епекуен стала прибувати вода. Незабаром озеро вийшло з берегів, а в 1985 році його солона вода прорвала захисну дамбу і квартал за кварталом затоплювала вілла Епекуена. Мешканці не бачили порятунку від природної стихії і стали залишати затишне містечко. Тим часом рівень води повільно, але неухильно піднімався, і до 1993 року досяг десятиметрової позначки. Про місто більше нічого не нагадувало, і надій побачити рідні домівки в городян уже не було. Але природа знову піднесла сюрприз – Рівень води почав падати і відпускати зі свого полону міські будівлі. Спочатку з'явилася на поверхні вежа місцевої висотки – закладу Матадеру, а потім і деякі квартали в оточенні схожих на скелети наскрізь просолених дерев. Це вже був незатишний курорт, а його руїни, над якими кілька років завзято трудилися солоні води. Зате тепер по цій моторошній містині можна пройтися – Щоправда, існує небезпека загрузнути в цілющих грязях. Чи знаєте ви, що на всю екосистему регіону в цілому і на озеро Епекуен, зокрема, помітно вплинула активна діяльність людини? Для контролю над водою аргентинці створили водосховище з прісною водою, а також побудували спеціальну дамбу, яка підтримувала рівень води в озері і не давала його воді затопляти курорт. Проте рівень води в озері з кожним роком зростав, доки могутня стихія не прорвала захисну споруду.